Falënderim të thellë me të bar Allahu subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për çti falje dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamut. Përshëndetit më të mira bi pejgamberin e xhëlëd Muhammed Mustafa anulej salatu wassalam. Mishokët e ti besnik mbi familjen e ti të, të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne do të vazhdojmë me ciklin që ne kemi filluar mbi Të folurit mbi emra dhe cisit e Zotit, Gjellefi Ula Dhe kemi përmen në gjdo ligjarat gati Se ajka dhe palca e Kur'anit është njohja e Allahut, Gjellefi Ula Dhe më dham, a njëri cili nuk e njëf Zotin e vet, fuqin e Zotit të ti Lartësin, madherin, pastërtin, largësin nga të metat A nuk mund të njëf pasta e dhe universin nuk mund të njëf ligjin e Zotit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 mbushet me njohje sepse ka thiel si Allahu te bareke ve teala ne kedunja. Do vazhdoim me lein Allahu te bareke ve teala ne emrin e lam ne por ta plotuce emrin Allahut Al Khabir. Ne permandomse Al Khabir es nje nga emrat Allahut te bareke ve teala injaj ishem me disa emra te tjer, me disa shtojca dhe, dhe me disa hollsira dhe sa duhet te te permendim. Para se te vazhdoim atje do te permend edhe diçka nga nevoja e njohjes e emrave dhe sisive të Zotit të bare kje vëtjara. Pro, përmendëm në njëgjëratën e fundit se nuk është për sëllim shtim informacionit. Sot përshemë vëllë të ki mundësi me hapë në internet, me shkrujt e më dhe sisit e Zotit, apo me hullumtu e dhe mundë gjejsh për një natë shumë informacion, por kjo nuk është ajo eduhura. Korani ka sinu e që në përmjet informimit me e më dhe sisit e Zotit, që robit pozicionohët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 Ki i badet dveçan për këta E kërëdinë se Allah është i plot fuqishëm Ki i badet dveçan për këta Kërëdinë se Allah është hakim I urt Ki i badet dveçan për këta Andaj Në të përmendin Dishka nga jëtësën e kam përmendin djetarët Se njën nga problematikat më të mdoja Të satë shkaktojnë kufrin Edhe shirkun e njërzve Oshë mos njoja hemra dhe cisive të zotit e bare kjo e tjale Andaj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 e kufrit e kasill në mosnjojë të Zotit të barëkauat te ala. Për shembull, sot çilla prej gjërave më të koklavit që sa diskutohet tek njerëzimi, tek civilizimi sa kanë kanë kan praninë dhe kanë ë Zot xhurmshë, çih perëndimi e këto marr si filozofat e ndryshëm ku kan të e kanë problemin kryesor dozë. I jë problemin etyra është moskapja e urtcivë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 Dhe nga ana tjetër i dëgojnë muslimanët apo fetarët, të cilët thonë Zoti oj jo i mirë dhe s'ban keq. Kta kur e dëgojnë Zoti oj jo i mirë, i mëshirshëm, i but, i urt, i dishëm, pastaj kthehen univers dhe shohin gjakderdhje, luftra, sëmundje, plaçkitje, korrupsion, ha, vdekje, dhe kështu mëral të se dunia, dhe me radhë prej turbulencave që ndodhin në botë, e tani s'kanë mundësi më i rëndit. Thotë ky Zoti i mirë Pse lejon këta, e kësë të mëra? A do të që i khullu i sëmët e mija, rahimehullah, se mos njohja e emra dhe cisive të zotit, me njohjen e vërtet, ka bërë që njërzit, madjet e muslimanët, si që në të zilit, si që në esharit, apo si që në maturidit, shumë sektet të ndryshme, madja rafidit, do të që i khullu i sëmët e mija, si rezultat i mos njohje së emra dhe të zotit të barekje vëtjara, e të rakë Pse e ka kriju smundjen Pse e ka kriju luftërën Apo për shembo Shumë pra njëzëve sot Bojnë pëjtje Thojnë E pse zullum qartë së ndojnë Pse përandorët e dunjas janë kriminell Pse të fortit kanë ma shumë prani Se sa të mirët e kështu më ra Pse thë mija së muhët Pse linë me të meta Dë gjënë pëjtje Zha juve së këra Vesh po shkruj njëzë për këtë Për këtëse, pëse lëndohemi, krejtë këto vezër, këthejen të kënjësen Ajo se nuk e njohi njërzit, emrat dhe cisitë Allahu të barek e vëtëra Sikur të njëftin të urtin, sikur të njëftin Zotin Gjele Gjelalu se a i kryon me urci Dhe se nuk ka në kryimin e ti kot Mirë po e tëra ku këthejtë vezër, se ata nga këto dhëmohen, premisa e keqja, luftra, smundja Prishja, e kështë më radhë Dhe, mungesa e besimin Në akiret, i banë më më ndukes Për Allahun të barë e kjo e tjala Dhe këta të të shohin më smirti Në surën e raat Ajeti i 5, ku thëtë Allahun të barë e kjo e tjala Se ata të cilët Kanë muhu akiretin Problemin e kanë me Zotin Dhe dhe sëtë kanë problemin me Zotin Problemin e qesin pastaj të akireti Dhe gjojë, ose për tjelën Nëse ki mundësi me mushaf Në surën raat,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 Më e që ditëshme është fjallë e tërë. Apo, Muhammed e sëllëm që ditëj, si mundët njëri ju me muhu zotin e vetë, si mundët ata me muhu Muhammed e sëllëm, e kësë më radhë. Allahu dha, a që ditësh? Më e që ditëshme, është që shë ata muhoj, tha Allahu të bare kjo e tërë. Fjallë e tërë, e idha kunna të raben, e inna le fi khalkin gjedit, nëse ne, bëjemi dhe, Kërë thimë varë, a do të këthejhemi në rinjallë e tre, do të formohëmi prapë, khalqë gjedidë, do më dhanë, më rinjallë. Thadë Allahu të barë ke vëtjala, ula i kelle dhine këfaru bi rabbihim. Shiko këtë lidhja dhe zërë, a kur do të bëhem i dhe e kockat thyjera, a po, në varë, a rabot thënë, a do të njallëmi prapë qështu qështu qështu jenë atash, Allahu piktot tha, ula i kelle dhine këfaru bi rabbihim. Dhe kjo është preja ula i ke ledhine këfaru bi rabbihim I dojnë në gjuna rabe ula i ke kurtirësu ula i ke ledhine Jani hum fe kapë, këta janë vetë Pra këta janë këafilat e vërtej Thëtë Allahu Gjelaluhu, këta shka thanë kështu Këta e kanë muhu zotin e tëre Këta e kanë muhu zotin e tëre Qëfar lidhë i ka vezër mohimi zotit me mohimin e rinjales Qëfar, pëse Allahu thotë Këta që ka thënë, së mujna mundjallë, për zdyti, që ka ka kjo lidhje me mohimin e Zotit? Që ka ka lidhje me mohimin e Zotit? Tho që i khullu sa më të i mi, rahim e Allah, sepse mohimi i rinjallës, i bije, që, tani këtejmë i të shkem e selja e parë, së mundjet, padrejtsit, zulumi, vrasjet, krimi, uh, të padrejta që ka e mbënë nërmet njërzve, me shku huqë, E kjo është akuzë për Zotin se s'do ti kthesh hakun. Apo po shem. Në sejnë, ju e përmendom, ju këndoni histori, ka vrarë me qindra mira njerëz. Edhe në fund kur ka arritme vraha ata e kanë gjetur vdekt. Kjo është një lloj dhimbje por atë çka është vrar, apo familjarsin e vrar, se s'ka më të mohu hakmarr. Nëse ti nuk beson se do të ringjallë, që ta marr hakun e vet, apo që Zoti ta kthen drejtsinë vend, ta plotson, do të thonë, atë çka ka vrarë. Të jepët, da bon haki vetë Ajë që ka ka bo zullumë, të jepët haku i vetë Nëse kjo e më hënë këta Kjo e ka cënu zotin E ka cënu zotin Ado e që ka dhala u gjelluar Këta që ka thojnë, a do të rinjallemi Këta kanë bëku fër zotin e tëre Që këllezër, këtë sot bota Që fletë për drejtsin Pacën Rendin, me sistemu njërzit Me ju dhanë të mira njërzve Këtë kjo dhe zërborojnë nga qfarë Nga ajo se ata e kanë muhu zotën e tërë Ata e kanë muhu zotën e tërë Sepse si kur ta besonin zotën e tërë Ata nuk do të kërkonin ata që ka është në khirat në këtë dunjoh Se jo, po a i ka dhonë njo Po ata kanë problem me Allahun të barë kjeve tjale Ando e shiko dhe zërë Shumë prej zullumeve që banë dunjoh Të këqijave, dhimjeve, që neve i ndim Fundin e kanë në khirat Allah u gjeluar atje e kalon me Me, me i këthyje borgët Prania e ahiretit në Kur'an vjen barabar me praninë e emrave dhe cilësive të Zotit në Kur'an. Moja Ma mëngjar. Prania, un, konteksti, që vijnë për ahiretin, as sa vijnë për Zotin vijnë për ahiretin, sepse ski mundi më ndo. Nuk i mundi më ndo. Ai që ka bësur ahiretin, s'ka maano mos e besu Allahun. Shemo, ënjëri thot, unë e besoj që do të ket në botë tjetër. Këdo mos dëshmorisë duhet më besu Zotin. Apo andaj Praninja e akhirejtë në Qur'an Pse dhjanë barabar me praninja Allahut Se shkojnë bashkë Adhe Allahut tëparekja vë teala Eka përmejnë në këtë ajet Ajetin 5 I surër ra'at Se muhimë rinjallës Qadbojnë me muhimina Allahut tëparekja vë teala Pasadet Allahu Jellë Jelalu Vë ulaikë al-aghlalu Fëi a'naqihim Këta dhëtken pranga Në në qaqët të të tërë Vë ulaikë ashabu në nëri Humë fëiha Halidun tadhallahu tebaraka we teala, lasa do cin banor të zjarrit, atje janë përgjithmonë. O ndalesor, nga jo çka ne e përfitojna prej mësimit të emrave thelbësive të Zotit te barek we teala është përgjigjja e pyetjeve të cilat këti kemi. Nuk mund të bandon dikush ata i bën këto pyetje, jo i bën edhe neçiot i bën, edhe çënja jote e bën. Pas këtyre pyet kurse ekziston gjithë ky çarr në dunjë? S'të kabo vetja pyetja të njëri, pse ka xhum çarr ka dunja? Pse gjithmon histori janë shkujt farahona Janë shkujt për andor Pse ata kanë atë shumë pushtet Skebo pyjtje në njerë kështu S'të ka ardhë njerë pyjtje Pse erdan këtë dunja Unë e pse erda Cili është roli hem Skebo pyjtje ato të keta khirat Keto i bajna vëzë Mrendin mre, mre, ton i bajna Ma dje i kanë bëhë dhe sahabot e pengammeri Ata jarë një dit e pengammeri I thë një Rasulullah Na vind do mendime Mrendin e neve në vian turp apo e shohim të madhe me ti kalzuar ata i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasalam sa ju ka ardhur çka ju ka ardhur vazhdo sikur hadithi fillon dhe mbaron çka dzon çka hadithi fillon dhe mbaron çka dzon çka ardh pe ozallot ajo ka ardh çe kuptojesh ki thot ja rasullullah ka ardhur diçka pe mësha hiç sile me ka thot ajo ka ardh sikur edhe ky edhe ke e din çka çka po vlasi Atër të fëmësam, dhe një ke, like, sëri hëllë iman Që kjo imani i qartë E qka imani i qartë këtu? Qështë të këtëm këta dhildes Timi po dhivejta të fol Edhe një një thot tjetrit Shkova Unë shkova Me një vend Edhe këtët, a shkova? Kështu, kështu Ti qka kupton për kësaj? Kur qështë kupton? Asë se ti ku ka shku, asë pse odo është me shku A ndoj shko këta dhild, thotë Ja Resulullah, kemi ardhë, do mëllon për ti të regu dë gjera që na vinë shpirë, së një shprejhëm atër. Për e mësa misë nuk i tha shprejhëni, po tha, ju kanë ardhë, e këtu lezer është një e pasquuar, qëka ju ka ardhë, sahabëve? Ulematër kanë diskutu, kanë thanë, ju kanë ardhë mendime për Zotin, rakhirejtin, vezvesin ndryshme, e kështë marar. Andaj, zhënjeri vezer ka pytje, pjetësorët, gatë ka qopëson. Ka, ka normal njerëzit që jetojnë me shpërhaje për, për pijatos, ato s'diskutojnë sik. Ato ju vin po kur i vën ki e drogon veten, e pin dhe e largon ata. Njerëzit të cilat, për shembull, lloj lloj coftinash, që hajn pin zadim se kanë arke dunjë. Po njerë i pak me intelekt, bam pytje. Ku jam? Se jam? Ku shumbruni? Ku do të shkoj? Se po vdesin njerëzit, se po smuën njerëzit, se po vrahën njerëzit. Këto do të të pyetë bon. Ku shorohen? Në emrat lecisit Allah. Ai çnik ka dhon leje këtyre xherave më ndodh vetëm ajo përgjigje. Çu do ta shohim ne këtë emër sot se nuk ka përgjigje tjetër valide, shëruese që t'i largon këta çytje. Kan provu plot njerëz mi dhan gjevap. Aristoteli ka provu mi dhan gjevap. Platoni ka provu mi dhan gjevap. Kan provu njerëz që mi dhan gjevap plot për këtyre xherave, por s'kan mund. Ku ju ka dhon gjevap? Ju ka dhon vetëm feja Allahu subhanahu wa taala bazuar në Kur'an dhe vazhdon një fyaltë pengon bejallahu alaihi wasallam e kanë dhënë zot e imen el khabir i cili do të mos ndemon kët në këtë çështje na do të vazhdojmë edhe me lejin allah te bara keutara do ta bëjmë një varg ose brenda këtij vargut me emrin e cisit e zotit ose një varg të veçant pas këtij për për djixët domon më detale pse e ka krijuallahu të keqë domon do të bëjmë më detal nga se plot për njerëz bëjmë bytyja Dhe u shkaktojnë vezvesen Mrenda vetës Se pse Zot i ka kryu të keqen Pse, pse existon, e gziston e dëm shmja Pse e gziston ajo cila lëndon Dhe ta shojnë në bazë Kruanit dhe haditheve të pengamberit Se zellem dhe trajtimet u lemave Dhe provove të njërëzës Se të kanë baje me Me hullumtimet e tëre Sot e kemi emrin Allahu Gjillivala El Khabir E morëm një piesë Se shka do më thanë Dhe ta përserisim shkurtimisht Një në arabe e thamë se E, khabir vjen nga emri Khabar Apo Khibra Apo khubra Apo khubr Khabara Do më than Nga e përdojnë Ska haber Më një në rabë vjen me ha Me ha khab. Khabar do më than Njohja E detaljt E gjëgje Ma shumë i përket Brënçmës Pro kur diku shetë njefë Por shemo, andaj i por shemo a do të kurizona ndaj kujt për shemo ski a bën kët punë? Ai biporjasht mundohet, po ti pse i thu ski a bër se si të di realitetin? Apo kur thënë dikujt ski a bën kët punë? Nuk është për çdo lloj, ka mundësi e manifeston, u shton atë punë. Po se det, ai i thonë njerëz për shemo ski a bër, me kuptimin se si i zoti kësaj pune, nuk e nuk e njeh realitetin. Andaj, xhabar arab i thonë çdo sen i cila ka të bëjë me detale. Ka të bëjë me, me detale. Dhe i kanë qëjtë lajmet khabar Mirë për jështë do lajmë Lajmet sëtë përmbajnë detalë Lajmet sëtë përmbajnë detalë Por qëjmë o kje uh, Alem E cila vjen për ilmi, Ilam E cila është lajmë gjithashtu Por lajmë o shumë dhe për gjithë shumë Dhe ki khabar E cila e njeti lajmë Pod qëtë kadonë detalë Andaj Allahu gjelë gjelalu hu Vët vetë vetën ja, Në e ka të regu e se ka një imër E cili është me detajet e lajmeve. Për shembull, çu ta kuptojmë këtë? Do të vinte, për shon prej ajeteve. E xhen Kur'an, rreshtmërinë ngjarjeve, aty i shkochit Allahu do lajme ta qati njerëzoshun ka skuati me me mora lajm. Poshëmo. Allahu i shkochit do lajme në Kur'an, çë ka ndodhur në histori. Njerzimi, kur s'ki shpastë ta kat me dit çaty, ça ka ndodhur. Dhe kjo është për detajet të lajmeve. A dhe Allah u gjele gjele li hu shpesh në Kur'an E bjen se Kur'ani është Khaber E qka dalon mes lajmit dhe khaberit Khaberit dhe mon Tani kitë kitë shikletë vjen nga Mos njoja gjusë arabe E njerëzë Qikur ta mërë vesh dikush khaber shka është Gjusë arabe Kytë këto detali dhe të ishin tepër ta e ja kupton Mirë po nga po flasëm tani gjunë shka Nga e ja kuptojna Khaber është lajmi i cili vjen Por me një detali që O shumim të në ta Përshem o dhe zë Kushe ka pa Nanën e musajt Të e gjujt në lum Djalin e vet Kushe ka pa Edhe jehudit Edhe të kryshterët Edhe mëna musliman Ketë lajmë e besojna Hak Se nanë e musajt E ka gjujt musajn Dhe Njarja e ndodhe E ka morë pas të gruja vet E ka në rritë E kështë të merat Mirë Ketë lajmë të e gjujt Kushe ka po këta? As kush Pse të rekonë Allah u gjeni që në këtë në gjarje? Për të reku që ku ka njës Të shyrë Ti e edhe ata Gruja Ferraunit e ka po kërë e ka po në fun Kërë e ka morë në prekë Por kushe ka shlu Se ka po E Allah pse e ka zonë edhe ata Që ti thoje do më njërzimit Këtë detalë Se ti kërë kush unë për të ka zëj Këtë detalë se ti kërë kush unë për të ka zëj A po Cell kush ka mujt me dit se me rrëmi Aliya selam o shushyje me risk prej anës Allahu te bareke uallahu se edhe Zekeria sin e ka se ne ka kuptuar. Edhe i ka thon prej ka gjit keti këtë risk. Pe ka gjit këtë risk. Mir, kët's kain, çka e tregon? Allahu xhelaluhu, çe me rrëmi me ka pas risk apo çka ka fol kur është porgzueme me me Xhibrailin. pse e ka dhon kët's kain? Për me ka dhuzit s'ka njeri Andaj ka thonë shpesh Muhammed Ma kun të ledejihim Ti si kanë ati Shikoj që Muhammed sa me thot Ti si kanë ati që kjo të shka pëtë kazojna Kur ti si kanë, kur kush s'ka dit ta, He që, që, kur kush s'e dit Andaj dhe zër, laj më së vijin Kur'an karakterizohen Me th emin khabar Për shkat detalit s'n si s'ka mund t'i kur kush Me, me nëzirë ata Por shemi, rast tjetër, e ki i surën Jusuf E cila për plot detalit Detale, përshemi Kure ka paaj princi, grune vet Apo Se si po e provokon Jusufi në lejtë sëllatë sëllam Në ta o konë një kusheri I grujës Një mikja ti Dhe ajo ka lëna ta me gjikue Edha i ka gjikue Ka tonë si tjetë këmisha E grisur prej prapa Ajo e fajtore Si tjetë prej para, kjo është fajtore Sa e konë të hikë, nësa konë ajo fajtore Eksë të rap. më rapë Edhe në foni ka e ka lakë Ketë detalj dhe zërë Që ketë detalj A i princi se ka përhap ata Asë që kërruja se ka përhap Kushe të përhap Rapë bule alemi Dhe mon për një periull gjasht është mshelaj a i kapitu Për Allah pëllot Shikoh Qatë ko që ju mshelë Moabit Jusufit Që shështu patë no Mon a i princi ju patë bind Se ta ma mke po ka bind Po heshte Mir Kej baga bim, heshte E shku ka zhut u njahes E ka mojt bësheft Për Allah e ka zdoj Më bunar që e kanë gjujt Vazinit e Jusufit Kus e ka pa dhe zër Kërkuj se ka pa Vesh rabbul e alemini Ska pa së ka merë atë E shlu di përsh ka merë E me një gjizu e E ka ka zhut Allah Andaj emri Allahut El Khabir dhe zër Ka të baje Me lajme Ma në men Ka të baje Me lajme Jozdo lajme Në qatë njëarje Ka nj Përshfar, so ai titulli nuk ihiq asnjëherë, ndodhive nga jona të cilat ndodhin në në univers. Andaj ky është emri Allahu te bareke ve teala al-khabir. Dhe e përmendëm neve disa prej fjalëve të ulemave se çfarë do të thonë emri Allahu te bareke ve teala al-khabir, do të përmendemi edhe shkurtimisht edhe disa prej prej tyre pasaj të kalojmë tek msimi, e cila është pjesa më e rëndësishme jona, çka mësojmë na apo si të reflektojmë, apo me shprehën e Ibn Qayyim al-Juzeyy, cili është pozicioni jonë kësaj emri te khabir. Thash, Ibn Kajim e dhëtë, gjithdo e emëri Allahut, robin e pozicionon. Pëshumë, karë që emërit adhim, ka të më frikë, karë që emërit rahman, ka shprejës, karë që emërit Allahut, gjeni gjeni, el alim lutët me emësua, karë që emërit Allahut el basir, erun shikimin, karë që emërit Allahut e semia, dëgjuhës, erun, zanën e ti, mështë folit i shka shka shka sduhet, e cili është Pozicioni kërshemre dhe El Khabir Do të shohen Paraset vim të ajo Edhe njëre përsërisim që ta lidhin Do më thonë emrin Qka i bije në fjarë dhe ulemave Emre Allahu El Khabir Thot i në gjeri Rehimehullah Thot Khabir Do më thonë Njohës I sekreteve të robëve të vet Dhe të brendshmeve të zemrave të të tërë Njohës i sekreteve Shka të Allahu sekret Të Allahu shka sekret Ta jo është Sekreti ot publik. Fshejtaja edhe është aj publike. Shto të zoti diçka, domon, andaj shkojëzer kur besimtari mbushet me këto me anë. Si si e vana Djuna. Ti për shembull, ande ka thënë Abdullah ibn Abbas rahimahullah, radiyallahu an. Po leo të më thonë rahimahullah, nëse ti ngonë jume rahimahullah e më çero. Abdullah ibn Abbas i ka thonë, mirë për Djunaçarin. Mirë për Djunaçarin. Lëviz dhejra ati e zemra i dridhët, se më spesha dikush, pi njerëzve. Ka thënë dërsa siri, Allah o të shte e pa. Në ke pa po njerëzit, kur ban gjuna, dhejra ban, dhe më një gjurën, këti i dridhët zemra. O pikujtët dhejra zemra, më stashohë e, a bo, një njeri, o rabbul alemina du të pa. Të aj nuk kaf shetsira, s'ka taj perde, s'ka taj në drina, s'ka taj vetije, s'ka me Allah unë, a i gjithmonë është të prënishëm, vë Dha jush me juve kudë që t'jeni Me ilmin, dëgjimin, shikimin e t'ina Andaj, thot i për imur gjeri Rahim e Allah Emre Allahut e khabir Njohës i sekreteve të robë vet vet Dhe të brendshmeve të zemërave të tyre Dhe këta mone me dhe zënë brendshmeve të zemërave të tyre Në kur anë kanor shumë ajete Të cilat e lidhin ullzimin e robit Me të brendshme në zemërave Ullzimi robit Lidhet me të brendshme në njerëzve A ti kalojnë do detalit im t Do dëshira të hola Për të mirë dhe të keqen Ato kërkush si di, veç Allahu Në përmjet të tëra i u zënë robirit Njani e ka një inatit keq Kërkush si ashe Mbile edhe nëftyrë munot me mluë Do shtë edhe në gjesë të munot me mluë Apo, se e dit që është e keqen Pra Allahu ja di Dhe në basta sa e me rudzimin Apo, e len Allahu në ersira Do të ashoj me lejnë Allahu të bareke Vëtjale Pas e thot, el khabiru bi umurihim Allahu ë njohur me qështjet e robëve asë një sen nuk i fshihet asë një sen nuk i fshihet gjithashtu kanar prej komenteve të djetarve se emri Allah të pare kje vëtala El Khabir është a i cili nuk lëviz diqka e nuk është do më në diqka e qetë nuk është në tokë apo në qijel nuk është diqka duke punu apo i pëzulluar vetëm sa Allah uja din filim edhe mbarim kjo është përshimull El Khabir Ë gjithashtu, mes dallimit të emrit Allahut El Alim edhe El Khabir, kur ndonjëhet orator, sa i përket emrit Allahut El Alim, domthonë tani kemi El Alim El Khabir. I dijm Khabir, sik çfarë përkthej përveçse i dijm po si ta bëjmë dallimin, kanon dhe sahabët dijetarëve kur gjërat për tsa, kur gjërat janë duke u folur për brendshme i thënë Khabir. Alimun Khabir, e kur të janë të folur për jashtëmë, ha izon alim për shemb Allahu edin se për shemb u sot sa njerëz i ka bota pikë njoshin më çka është në botën sa meleq i ka tiel sa pesh i ka dethi sa gjinia që na siqona sa insektë ka sa shpend sa agorsira krediten apo tani kjo e kë ditur çiko kaç milion kaç milliard kaç trilliard eksumeral kjo është një ilm apo Për Allah nuk mjaftot me kash, se e di se qatë janë një filanë apo një allanë, jo. E khabir, e imri khabir është, detalët, këtë që kërësi ka, jo këtë ja di. E di se filanin në Amerikë, në Indi, në Afrikë, e din se është, filani të jetu në filanë vene dhe të lëviz, o të punu, është të shkrujt, është të kshirë, ku atë të shku, ku, ku ka me shku, ku ka me dhe krejtë. Sa i duhet të formizim? Dhe zeshë këto, sa, sa ma shum Sa ma shumë më shumë ti haro natoshë që po ne fillim. Pshimu, thon, qka, për shembull, tu thon, çka po njëri veçme fort, sa i duhet, çka si duhet, thua shtu detale, thua ranu me selja. Thuaj shtu numrat e njerëzve. Apo, shema, a keni ndalëzë? Për shembull, do një organizojm çka bëhet. Apo do një ader në për familja dawson këtë merat. Këni para ai i cili ka me dhat diçka, apo duhet më dhon njerëzve diçka. Ku çka ban njerëzit thot, pritni mos më mos më porzini, se ju porzimi sani. Apo Nëse ka me ndohë diçka në barabar Gota apo ena, kështu më rarë Qa vanë? Thotë ka datë me qëtësi, ti njëfi mirë, ti ndohë mirë Pse? Se i përzijen Se njëri ojtopë Edhe vjenë veç dikush të të musëm ngini dhonë Unë e s'kam morë u shimë Pse? Në natë grumëll habitët E Allah u s'kotë të ti la gjëra Allah u s'kotë të ti la gjëra Allah u s'kotë të ti la gjëra Allah u s'kotë të ti pasër nga harrejsa Për shembull, di ku nai duot për shembull, një lloj për krahje, por smunit çka ja ka, Allahu më thotë ai smuti jetea. Prit. S'ka. Ësht Alim Al Khabir. Kjo është domosdoma i dallimi. Pra, kur përkatsojnë gjërat ndollësira, vjen emri Allahu Al Khabir. Kur përkatsojnë gjërat për shembull, në përgjithësim, natë se ai e di krejt ku janë e çka janë, është emri Allahu Te Barekehu Teala, El Alim. Dorsa Sheikhu Zamdami i thotë mes këra emrave ka, domon telezon. Gjo se ti Kje e mërë e pleson këta dhe kje e mërë e pleson tjetëri Se përket vezër do bive dhe mësime me praktikët që neve i mormi nga, nga kje e mërë Ka shumë Mirë bërë bon, neve do të mjahtomi me, me disa prej, prej tëre Mësimi par vezër është që robi të këtë bindje Se Allahut nuk i fshijit as një sen në qijet dhe në tokë El Khabir Pra pozicion i robit Karë që jemi të Allahut El Khabir është se kitë bashkë më në qenje që nuk i fshijit kur gjakë K <tot> të nëzërja në gjëra dë njerë, që besimtari vetë duhet, me vetë vetën e vetë, me imeditua. Me Ki të bëshme në kë, kë qenje, cilja, uh, hitsën në hikë atina. Andoja, sa shpejshme në Kur'an, kellala me farë, kurse si s'ka ku me hikë, wa la ta hina me, me nasë. Në Kur'an vjen, wa la ta hina me nasë. Tash, Allah u thëtë në akirat, tash s'ki ka me hikë. Tash s'ki ka me hikë. Apo do, në mon, khab Se, s'mun është mi hik Madje, operacionës që ka i ban t'in krije Operacionës që ka i ban t'in krije Qish kisha mujtë mi a bo Ajo është duke i zotnua ta Madje, ajta ka dhonë që atë mundësi me kalkuluhe okay. Shkohë Allah u gjiloha që ka ban me robin I jep akël, mendje, e cila kalkulon a, Meja pas bo që shto, ose mija bo që shto A thukë që tu muj, e kështë në rral Kje që tu operacionë, ajta ka mundësu Dhe është i përcela ta Ando shpesher vëzëve në Kur'an Po shimë ose në hadith për nga mbedis e sëllim Qishka arë një precisive të zotit Quditët zotit Quditët zotit Qishka arë një hadith për nga mbedis e sëllim Allahu quditët me një djal të ri I cili është në moshën e re Mun adoleshen Eksumera Dhe ka energji Dhe ka vrull Dhe ka furi Dhe Qka ndodh? Endole epshin Endole epshin Ka arë për mësëm thotë Quditët Allahu me këta. A realizo çuditët, ibn Qayyim e thot çudia do të thotë afër gximit. Von gzo so zo, so ti me me këta, apo krenohet me, me këta. Pse krenohet me këta? E shkoj dot. Tani ai ka eps. Ka tërheçi. Domthon, oshti dhan dhe enal vetëm. Allahu i thot domthon, nuk ka ard hadith, Allahu çuditët me 10 vjeçar çës nuk vrapon mbas femrave. Jo. Ja, Von vakt energji monumental. Po Allah u që ditë me njëzët vjeqar I cili është imbushur, damar Damar në vrull Dhe dhët, mos e zoti në shëf A dhët, shikër, që më që të rob Pse nuk thot për një melatë që që shtu Po s'ka jo ja. Nuk, nuk ka të ajo që ka tërheqë Ajo programu për i padet A më kur ka rob O që ka arë hadith tjetër Thot, u, thot për një nësëram Allah u që ditë me një rob O mbishk Vec vetë me dei me dei vetë ta me delët e veta e thir rezamin edhe fal namaz në nëse xmlns për shemb hiç po i thonati kurkush vetë me delë mirët e thir vetë zonin çka ndon shumë paditën nga pejgamberi alay salatu selam anazat çudiya këtu pse ka ardhur këtë hadithe sepse puni mëm çudit edhe se zoti vetë ka krijuar vetë ka krijuar atrazh i buçka çka ndodh atë këto detale timta kush i gaboi në kush i di në kush i përcjell Allah subhanahu wa taala. Ona do pozicioni robot, karsë emrit Allahu Europit, el Khabir është cili ozot, s'kam gumeh ikona. S'kam gumeh. Ona shumë doave të salveish ozot falem se ka çfarë ta kathem. Ti e di se un sa po muj, ti e di ozot se un e munova, që të an shpesh sa të kanon nga shokët e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Ona më simi pa lazer, oj që të bindemi se kemi të bëjmë një çënie e lartë, e pa fillim, e pa mbarim e cila nuk i hikas një send. Ketë qka i ditëti, ajtë ka mundësum i ditë. Edhe deri sa të dhe se shka ditëti, edhe ketë qka i huazon për i tjerve, ajtë ka mundësum i ditë. Andër dhezër, kërë është kryu, Ademi a.s. Allahu gjelële ka përmen e lme, wa alleme ademe l-esma al e kulleha. Në këta jetë dhezër, Allahu kërë e ka përmen se ne e këna mësu Ademi të emrat, që kjo në gjari është përmen vesh me njës 114 sure Nuk e gjenë gjarën e Ademit Qe ka përmin ilmi në Allahu Se e kena mësu Ademin Por së në surën e lë Bekara Këllahu gjilëve thët Ne mësu më Ademin Dhe i thamë biris e gjde Iran me lasët Sera qëjtani Kjo surë e këtë gjarë e këtë gjarë e këtë surën Taha Këtë surën Isra Këtë ar surën Araf Por në këtë surë e këtë surë Këtë këtë gjarë e Ademit Këtë surë e këtë surën Bekara këtë qëka është përmenë surën e lë bakara që ka ardhë kjo në gjarëja, me këtë qëtes, Allah u gjelua në kur e përmenë surën e lë bakara në gjarë në ademin, në e kemi përmenë, kemi përmenë, kemi kalu, in një gjë ilun fil ardi khalife, unë dhe të abaj në tok një khalife, kër Allah e ka kryu ademin, dhe e ka përmenë që e ka mësu këtë emrat, para këti konteksi qëka është përmenë, ha, gjallëria e tokës, gjallë Allah ujelwala kuraboni mkombes Ademin, çka i tha? Unë të mësoj ti. Unë mësoj ti çka është drum, çka është ë gur, kjo është ë kodër, kjo ujë me kta ku ti kombinoj çka delçi kjo, ku ta kombinoj me kta delçi kjo. Kjo e ka emrin çështo, kjo e ka emrin çështo. A do të kurrë në të ardhmen, a kimi për më? Se kur Allah ujelwala, e uspërtiz me laçëve, pse be krijon Ademin që i ka thon? Çuçi ka neun çeto? Se kanë ditë. Adem, përgjigjo. U ka përgjith, që ka ishtë përgjith, mali, kodra, droni, që ka pasë, krimi zotit të bare kje vëtjara Këtë detalj, të allohu të bare kje vëtjara që ka dhona demit, e ka pa po më këmbës në tokë Kushe ka mësu? Edhe khabir Edhe khabir A dhe për shembul, djetarë kanë buru e shembul Dhe se një njëri, dhe se Ish kriua, edhe ish, dhe më kish linë, edhe ish lanë, dikon në shkretir Që s'kish kriu, s'kish taku as një Filon të u zhvillu Edhe stakon asë njëri Djetarë kanë thonë Këjës dhëtë ta din të asë Qish me e qujtë vetën E ki qarë E kryonë Allah u njëri Edhe ele pa kontakt me kërkanë Qashtu qish është kryonë Qish dhëtë a qunda i vetën Pika e kish hua zu se E unë jam njëri Kush i kish kallë zu? E Allahu Gjilë Gjelalu Kër e kryoj Ademin Qa i thaë Inni gja ilun vel ardi Khalife Unë jam dhe kriju e një kries tjetër Se si në të të baj Khalife Se si në të, të të quj Insan ha? Insan Kitë këto emra dhezër Kusë jam tësoj ademit Allahu gjeli gjelalu hu Andoj sot përshem u dunja Kur gjindën disa kafsh Thojnë Shpët dina qish me qujt Apo ilache Shumë për ilacheve kanë emrin me Emrin e zbulusit Pse? Shpët shpë dina që pa emrin kjo, kjo bima Qikohat gjehli shkat ma dhezër e gjenti, kjo i lash, në fundë, qish me jalon e emrin, ku ta dim në që ka emrin kjo? Shë mund është me di? Se s'ka lemru Allah hu të bare kjo e tjara. A do shumë për emrave të zbulimeve, mbajnë emrate zbuluzve. Se do të kjure, unë e di emrin tëmë, për jalon e me emrin tëmë. Se si di të që ka emrin. Kjetë kjo vëzër, këthe jetë e emrin adin, njëri, kazë, kise, e këbir. Njëri ju a zotë a din të së është njëri, nësë Allah hu të z Dhe Allah i kisht nejë nga të ujtë dhe se kisht pi kur Se ku me ditë të qka është Abo? Njeri, e kini pa kur së ditë i qka? Se prek Abo? Nuk e prek Zhe mu, ti kur i thuf miës, më se prek që ta A ndo shtë ata me prek se zhenë kur qa Po ti ke dhënë më se prek, edha i druhën Këto mësime, këto avansime të njeriut Kështë jadha, Zotë i Shubhanehu Kjo është dhe zraje e pare së ndu të kemi parasysh E dyta d është, dhe kjo shumë në nësi, lidhët me temën e pa Mësimi i dytë nga imë në lotë e al-Khabir është se edhe vetë për Allahun Nuk mund të din posë në sajna të regon Apo, a në shikoni shëshritë e silatë s'kanë Kur'an Pytë një qëshedin Zotin Ledzo për shëshritë në për Afrikë, e Indi, e Nkin S'kanë Kur'an, madje s'kanë asfej e cila akon për nga dhe viur, as krishtar, as ka kon fe pejgamberve devjura as kristtar as jewdi skaati. Edhe vetja ta per zotin. Njoni thot lopa. Që ai thot miu. Pse? Po kush ta mcoja? Ku e disaj është një çënjë shumë e madhe, nuk kush nuk është, është krijuar më ajo. Kush e mson? Andaj edhe për Allahu dhe zëro është e pamundur me mcou po se sallahu mson. Edhe Allahu u jela ktheja ka përmendë te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ma kunta tadrimul kitab wa la al-iman walakin jaalnahu nura. Ti se gjithçka është libra. Pa Simoni nataqna bo. Ti ç'i ke s'di? O dhe shikoj shojdit ku s'ka Kur'an dhezër, ku rifolti për do mëno ose pyetet ai për Zotin, nuk din? Nuk din, ngase mësimi për Zotin vjen nga ana e Allahut. Fa thallahu te baraka wa taala an-sura al-Furqan ayati pas zanan ar-rahmanu fas albihi khabiran. Fa thallahu te baraka wa taala ar-rahmanu rahmani Allahu fas albihi khabiran. Pytë për Allahun, pytë për Zotin, për Rahmanin, për Rahimin, kan dika në cili o kabirë. Êhë dhe në shqipja Dheジera jeti. Apo do me ditë për Allahun, vëte kan me të kaldu per Allahun. Vëte Allahun. Se s'mun e dikush me të kaldua. Qishë mund e dikush me shpiku një qenje, qka është hajo, që faqë si si ka, kur kur kushëse ka pa ata. A mund e dikush me të kaldua? Ti me të mëshek, dikush një disha e cila e kryu me, që i mënë të muqenjë Po ti ta ma mëshek Edhe ti i mërë sëtu nimi veta Edhe a mënë është me thonë dikush foljë ti se ti e dish ka ka këtu mrejna Ku mënë të me dit? Po pa, jo, për një qenje të madhe, pa fillim, pa mbarim, kush të ka të zonë për atë atyje? A dojë shikovezër sa fantasma njeri ju të ka mëri me foljë për Zotin? Pse? Se se, se, se si ditë që shokë Vesh fantazon, fantazon, fant aqaj e djej po shohim me njerëzit se janë shluën imagjinata për Allahun subhanahu wa taala. Në sa Allahu Kur'an kur ka folur për vetën, çka thon? Lejse kemi thlihë şey. Kur djonu kush ti si Allahu, se s'ka ndajshë. Kur thonë na ashtik telefonash si kuçaj tetri. Pse? Se kemi po këta dhe këta. Apo kur thudi ti ç'kjo koka si pak e shtremb. Pse se ke po drejtë. Pak e shtremb koka. Kjo koka trekant, kjo koka rreth, kjo koka e but, kjo koka e, e thot, kjo koka e njom, kjo koka e lamt. Pse, si ke pa lojë dhe ingjason Qështë është zotit? Nuk edhe? Nuk edhe? Andë e Allah u gjilola thot Arrahmanu, fes elbihi khabira Kur tjetë puna për me dit për Allahun, vetë Allahun Se s'mush me vedi kanë tjetër Andë e dhe zër, prejmsime të se në neve imsojmë Se vetë për zotin, në mëson zotit Vetë për zotin, në mëson zotit Dhe këtu vim të ajo tjetëra, dhe zër Dhe cënën shumë për e njërë zve kanë Dhe përmendëm neve në një priligeratave Se me ka përmendë Abdurrahman dhe në muallimi Rrua ju nga fotografit e krijuara të mendjes Pas taj duke ja diktue Koranit Se qështu a ke pun Apo, për shembu Jehudit në gjati historisë të tëre Kanë kan kriju e përseptime për Zotin Njëtë kanë kriju e dhe krishten lëzër. Apo, njëtë kanë kriju e dhe Edhe kryshter Kryshter përshemull e kanë se njëri ju E trashekon ma dënë gjunajnë Gjunajnë ademi Dhe i rinë kiamet Pasaj duhet në përmjetë priftit mullohë Vështimisht Jehudit Apo e kanë se ata janë populli zxedhër Do më dhonë tisat du shmunojo badjave kja Ata i ka zidë Allah i ti Ti veç linë që ashtu këtë e këtë Vështu shikos farazapja kjo Andë Allah u gjelë gjelalu këre përmenin Kur'an fjallën e tëre Se tha në ajnat bit Allah dhe të dashurit e tij, Allah më një herë çuçi që kundërsoi këtë, feli ma yu'adhibukum. E pse ju donon ata rayuaj? Unë ty nëse je ti populli i xhejdu, pse donon ai tyje? Pse të bëna zot? Ai me dashjën e bëna zot. Andaj çiko, ata trajguon perceptimin për Allahun tan historie. Sot një judi me dashti më bason mbash, sikur do të thon ti ti bën na bash. O me dashjën e bash, ai në ligj e ka. S'munish judi më mos me të lindme ti thot dashabonave, më ka më zor që më bën. Po s'un bosh. Te kërish të ardosh çështë tjetër. Mund është më bo, mirë po ato kanë fesade tjera. Këtëto probleme vëzër nga vinë, se krijo na ideën për Zotin dhe pastaj po Zoti është kështu, Zoti ja kështu. Na ngundurtën e kanë vëzër. Na nuk flasim për Zotin, po çka ka thonë Zoti për vetën. Andaj na ket libër taqidës dhe besimit dhe sunetës që kanë nga tabin dhe ulemata muslimanëve, çka thonë. La nus sifullahe Illa bima wasafe Nëfse Nuk e cilësojmë Allahun Pos Ajë që ka folë për vete Por që më nuk ka në Kur'an Filozofoni jo Filozofoni për Zotin Pëse mira me filozofu për Zotin ja. Kullu Allahu e had Ligj Allahu sëme Qiko Vjen me diktak Sepse i e të folë për një qenje Që s'ki mundësi me, me njëfë Ame mësi mi ditë vezër Se neve edhe vetë për Zotin Mësojmë për e Zotin E ku më përgjera tjera E ku më përgjera për të tjera E mësimi treblëse është Mësimi shumë i rëndësishëm Që ka të baje me veprat tona Me fjalët tona është se Kër e din robin se Allahu është khabir Allahu gjithë shka din për robin Edha ta që ka i të menu e me ba e sëmbe ban Edha ta që e ki deshire thu Plasa pi, pi të kesti si sëmbe arri Që ka plëpë njëzme ba ba Dhejta detalës këtë tiki me vetvetën dhe botën Allah hu t'i din Andaj sa shpash kërën në Kur'an Se edhe gjunaat Edhe të fshehtat Allah hu i din Por që i mu shikon surë Elisara A e di 7 të më dhjetë Tëtë Allah hu të barëk i va teala Dhe mjafton që zotë i jot Idin gjunaat e robët vetë Mjafton zotë i që i di Khabiran, basira A e ishtë khabir dhe basir Se kërë gjunaat e robët vetë Ha. U shemokinë po, bilet dikush me tendenca këtu e shprej. Ej, do të thonë filan kriminale. Ku të dalën ajrat. Domak, mos duhet të donë më në im pak me kadusha ka bë. Se mos po hig diçka. Allahu ka fazi rabbik. Po, i desotë, ti çka ka bë. Mundon, doni harti për shemull, nuk i e, zdiçish më shpraz ndeni ngrem apo ndeni kriminalin. Po jo, ti shumë meriton azot. Allahu rrati. Na dinj çatë me donu ata. Na kena borgadit xhanë. Andaj kër i përmenë Allah u gjunaat dhe të mjafton që zoti i din gjunaat e rëbët dhe dhe dhe është khabiran basira Shiko kër i ka përmenë gjunaat e këpërmenë khabir A i din, ke i gjunaat Allah u t'i din Dhe ke i që ka menon mi bo Dhe ke i që ka planifikon, i din zoti ju në të barë e kjo t'ala Shiko në surën e lëmulk, a i di katër mbje dhe dhe Allah u të barë e kjo t'ala Elai a'lamu men khalaka ve hua latifu lëkabir A nuk e din, a i cili ka kriju, A nuk e din kërjesën e vetë, ajë që ka kërju, dërsa e është latif, e përmendëm latif, dhe khabir, shumë i njohëshëm, me detalët e robëve. A dhe dhe zërë, shumë për e ajetë e veneve i gjenë, sa Allahu kër në thyrë në bingën dhe Allahu dhe pingamberi së sellem, para se me thonë bingën dëni, në thotë rruju në një arpin zemrës. Përshemë, Allahu e ka bo zemrën, mbrejtën, mbreti e purdha Allahu shpëjtot këtë urat kur ti zbatojsh fshin ndrasë mbretin i har se unë me kta kam vum mund ti mundesh me, me shfosh çka të dush mund të falësh bën vepra ndrregull por nëse këto është mbreti i prisht çka thonë burrera el qalbu malik zemra është mbreti djymtyr tani ushtar këto vesh ngoj ti dhu dorën shkojë o gjogë apo mirë po pse e ke thur dorën vet zemra e ti apo E Allah thotun e di zemra. Shikon kët lidhje? Ti e lviz kamën, e lviz dorën, e lviz syrin, dhe pse e lviz e kur kush e di, veç Zot, veç zemra jote. A kët zemër komplekse ka ti e lvizur din Allahu xhalu xhala. Andan Kur'ani rëzër e përmendë se ulzim i robë është i lidh për detalet e imta që lvizin zemrë. Fad ibn Qayyim me juziina madarij ussalikin. Ku shi druat Allahut. Në lëvizjet e mendimeve të brendshmet të ti Allahu ja uzon uzimin e jashtëm ka të të mehez kjo, kjo është raporti Zemra ka mendime Këto mendime janë të hola Kërkur s'i di Ti naton i të ra me flet Pak para se me zonë gjumi, silosh Abo, silosh me mendime Këto mendime nësë janë të mira, Allah u i di Por nësë janë qia, Allah u i di Ti, kur qo është mëngjes Ngritësht me atës e që ka e pasë mendim Andaj ati dinjori pe pyqëmeres sa punë për gjë zonjoni me xhennat, kur e ndjeki sahabia dhe ai i fund tha ti s'po vajshë kur gjao, kur e ndali tha prit nuk e vësh një. A kujt bimë flet, çiko. Kto vazo krujë ku jeka po ata. Andaj shkoi me kabar qor, që në xhennat. Që sahabia Abdullah ibn Amr ibn As i tha, o ti s'po vajshë kur gjao më shumë se na bile bile tha, ti edhe na files po falje. Nuk mund, na pak mu nomi, ti as na filen as mësubo falje. Çka i thaj? Mirë për thamë, nështë atë që kjo nuk e dihune Tha kur bi me fletë Krejt ato që kam kanë cënu Nuk kanë mundu, nuk kanë ofendu Pi muslimarve, unë ja baj halad Bi me zemër të pasër Ata rëtha Abdullah i më një amër Ha, dha më në malan e së të thih Që ta së pëmujnë anë Që ta së pëmujnë anë Mon ti, me zemën ta, nuk e dihë kërkush, tha Ata dhe zemër, shumër e jetëve kanonë në Kur'an Që e lidin ullzimin dhe Në zemër. Çikon surën Nisah ajë 128. Ta Allahu te bareke ve taala wa in tuhsinu wa tattaku fa inna Allah kaana bima ta'maluna khabira. Çikoj ka thot Allahu i zelall. Nëse ju bani mirë, ai ju tutni Allahut, Allahu. Vërtet Allahu at çka ju e bani është xabir ndaj asaj. Çu mirë di. Tamam. Asa ti per nemai e takvali. Jem skur bon desa pitenes. Po pse ai pse at se ka uzu Allahu? Allah është ka thërë Va intruhsinu Va të tëku Fe inna Allahe Bima të amelu po në khabira O të kujti që ka po në zemën e Butalibit Qikur që dojnë me zorë Ajë muslima nukon Po ju s'kaldoni E lisunajti Pse Aristoteli s'u po musliman Ti ma mire diha Allah është ka po në zemën t'i di qka Detalë që ti se shëf Ti nuk e shëf adha Ma di ti në detalën Në dështë të zemës ta Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk mund është me, me, me edit Për të shme lutë Allahu nëzot drejto ma së së sedi e dhe kaj kam, kam probleme Të e kini smundi nuk e sheth të të Nësë ju bani mirë Kaj e njësë kjo e mirë dhe zë Dhe i druheni Allahu Vërtejt Allahu e di mirë cëta Pas e ka në surën El Hesher A e ti të të më djetë Tët Allahu të barë kjo e të ala Vëtë të kullah Të të, Allah të, të qulla, një Allahu Inë Allah e khabirum bima të amelun Allahu është khabir Shumë mirë e di Kaj e që kaj një të baje Dhe kitë kjo që ka i një të i balë dhe ziçka është Atë që ka do me balë dhe atë që ka Dhe këto dhe zërëdi se kanë zbi surja hasher Surja hasher e surja këndër jehudide Dhe zonë surja hasher E që vjenë këndër jehudide Këllohu të bare kjo talë i ka mundcu Muhammed dhe se zellem Me i shpartalu ata Dhe i ka mundcu Allohu pushtet në bita Kur thotë Allohu gjilloala Inna Allah e khabiru mbi ma të amelun Allohu shumë mire di qa Qa ju bani Kan pas disa ide dhe plane me bojëudit, po se nuk kanë bën. Allahu tha, "Këti gadiçë do uni me bojë." A do që ka ndosh me vrasja? Ka ndosh me vramo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Cambo plan. Kan dip në ato kullat që kanë vasa, ato kalat. Dhe ka ndash, kan bo plan kur të ulët poshtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kur vjenet ana, me bo marr veshje, kur ulët poshtë, ne ja gjoj në shkambin edhe e mritna. Enjula. Allahu tha, Inë Allah e khabirun Bi ma të amelun Allah u shumë mire di Këtu, aja, alose ka vra Ama deshti me vra Allah i tha, ti e ke ba Unë së lash, unë nuk lash me kader A ba, por shenjë volde zë Nëse hajdutin e zë Kujtestari shpijës Të dritarja A i quët hajdutria jo Njëni njësit me ba dhjedje Edhe kader i kisht E zandritor ai ku te stori. Tu Edha i më shkoj. E ai thot u pendova. A u pendim ti gjallaz? Nuk u pendim, të ka zon kaderi. Domthon ku xha kaderi nuk u pendim. Ti ti mos me pas Dalaj e kisha vjetën. Allahu xhalli i thot jeudive, "Keni frik Allahu. Sa je dip reina as keni duplanifikua." Andaj sa njëri vëzër kepi mbrendai ban hazar e pasën do një kaderi sellet, thotuni "Miliun um kom po, jo ti etut. Ti staga munzu Allahu." Andaj shejkhu i samo de mia faraoni shka ka bo gjdo nefës ka në qatë njëtën e ka pas taj dikush e lufton, dikush e shlo përshimu dhe zër sot përshimu nga, apo bojmë hajgar, apo të qesh, apo shirë me filan zullu më qari shka ka bo apo e shajnë, me ofendoj me kësë nërë apo e malkojnë, me regu mi posikur dhe zër si kur ti ta kishtë atë pozit a ve pro njët anda i shojmë nga njëtë një, njërës që janisin apo, me fjallë të mira pasaj kur morim pushtet Ai, si ka post, ai, njëtët i ka post Takatët si ka post Kërët i e pët takatët, e bënd njëtën Inna Allah e khabirum bima të amelun Allahu e din mirë që ju bëni Gjithashtu ka ardhë në surën e lëmujadële Ajeti 13 dhjetët Allahu të barëkja Wa, wa ati Allahe wa rasulahu Wallahu khabirum bima të amelun Bindjuni Allahum Dhe pingamberit të ti, alai salatu selam Sa Allahu mire di që ka ju bëni Adëna në duhet me lutë vezrë Allahum Gjëlle fi ula Që n le vizje të dëshirave dhe dashurive të cilat Allahu nuk i don ato. Qofshin imta të vogla, menut Allah largoi ato zot. Largoi ato zot. Adai bin Qaym al-Juzayri tha, nuk është imaç që maji i cili thotë o Zot plotsa ma dëshirën, po imaç që maji i cili thotë o Zot drejto ma dëshirën. Ne po diqojmë pikat me një dëshirë o Zot mund të soma. Apo mamirëm lidh Allah o Zot drejto ma çat dëshirën. Do s'ta gabim, do të më skuqë deri ka. Dëshira. E pas ai më ta blochu Allahu atçka, është më e mira. Andaj pejgamberi s.a.v. ka thënë Allahu është i turpshëm. Dhe i vjen turp dikush me të qiu durt kaj e mjahti bosh. Po shpash a njezi çojnë dorë te, bro, pi as doko te bosh. A më nuk o bosh? Se kaum mund të ja ka ndru dëshiro. Ti ja andron Allahu dëshiro. Dëshiro ti e lut, unë të kumporgjij. Çiç të kumporgjij ta kam rudhë dëshiro. Kur ta keshën më pesë vjetë se doça punë. E pa ta boni dua. Allahu s'u ka përgjijë. Vaqe po ta ka higje ndonjë. Nuk e opurgjixe, çka ka mundsi me ta pasplocuish po e damshme për ty. I's bojë damshme për ty. Andaj kjo ka ardhur vëzën e Kur'an si kërcnim për njerëzit që ta dinë se Allahu gjithçka çka veprojnë zemrat e njerëzve, gjoksat e njerëzve e din Zoti i Onë të Barıkëu te Alla. Gjithashtu vëzë ka ardhur në Kur'an në surën At-Taghabun, ayeti 3 te Allahu te Barıkëu te Ala fa'aminu billahi wa rasulih والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير فضل الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله بسم الله ذا تدغورتي تي صلى الله عليه وسلم ذنوريت دريطس تسنيك انسبريط دريطنا قبر شلم القران عزوت تبارك وتعالى والله خبير والله بما تعملون خبير الله واش كا يو يباني ادين شو مير فرلي ديكوبله ايمان بالله ايمان بينغون برسله dhe imanin në Kur'anin me em në lot e khabir krejtë arsijet që ka ti mun është mi paracit kundër Zotit dhe Kur'anit dhe pengammeri së sellem i dijaj unës po vikë unës vingja mi se këto filani alani kështu po bojnë aje dhe së so arsijet kjo apo shumë për e sot për shimu që ka përmejnë djetarët për shimu disa pjesë të evropian dhe thonë na islamin nga gjithës se pranojna se muslimanës janë shembu lejtë muslimanë, çelë Kur'anin e Zotit Gjallëjël. Andaj këta arsye që shkatëmoni si është me paracid kundër Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Kur'ani Allahu subhanehu ve teala, xabir. A di ai? Ai dizen nuk ka arsye ajo. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka pru në Kur'an dhe Zot se njeriu nuk ka arsye me mohuë Zotin dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu ka arnë, surën -Nisa, ajit, në surën En-Nisa, ajeti 135, Allahu te bareke ve teala, "In tellu au tu'ridu" Thë inë Allahë këna bima të amelune Khabira Thë Allahu gjelë gjelë Nëse ju E fshahni Dëshmin Au tu aridu Apo jakteni shpinën Thë inë Allahë këna bima të amelune Khabira Allahu krejt ata qka e bëni edhe Këto është për qëllim do më njëri Dutë me dëshmue për një sen që është haq Apo se kjo, kjo, kjo qështë ishte filanit Kjo pasurishtë e filanit Dëshmija qoblet por elmen por kurane por hadithin vren edhe por çështet e, e të drejtave të njerëzve thot allah o xhel Gjell xelalu nëse ju e mshaftni dëshmin ti e di se çikjo e filanit edhe shum allah u sidri don gjetmun thot ti e mshave po ajo di se e kim shef çudit don allah xhel xelalu çështet allah xhel xelalu edin at çka ju e fshani gjithashtu allahu zakordh shum prej ajeteve të zotit te bareke o teala se allah te bareke o teala din gjithçka por robrit E dini surën Al-Adiyat nga Allahu Te Barekuhet dhe i Lartësuar, ai thënë në 18 se bota e ardhmë është lidhë me emrin Allahu El-Khabir. Te Allahu Te Barekuhet dhe i Lartësuar, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Anukedë njeriu kur do të shpërmbëdat ajo e cila është në varresa, kur ti trazon Allahu varrezat. Wa husila ma fis sudur. Do të del jashtë ajo e cila është në gjoks. Shiko dhe zërë, do të deli ashtë ajo e cila është në gjokës Me i shpartalu, me i shpërnda varreze Dhe me të nëzirë ketat shka e ki në gjokës Kush mundët me të nëzirë dhe zërë? Dëzionet ashtë ajeti tjetër Por shimë, para se me lezhu ajeti Në mendim të anënën para 20 jetëve Në dëshirë të anënën para 20 jetëve A mundët me tanzir, të nëzirë dikush? Vesh të jetë e dikipa ose në dëshirë, se dikur kush? Kush të, të n Inë në rabbe humbihim jo me idhin në khabir Atë dit, zotit tëre, ndajt tëre, është khabir Krej që ke posë në gjoks, ta që të nfleta Parëndu dhe zër Atë dit, do t'jetë dit e pështirë Sepse, njëri ju do t'i lexon nfleta të veta Jo veç punët Edhe ato që ka, ka dashmi bëhe Që ka planifiku mi bëhe, po së një ka bëhe Andesh ka tha pengamberi sëselle Kush e ban një jet me banit mirë Dhe pengohet, ishkruet e mirë E mirë ku ta dimna E xum Allahu subhanahu wa taala, t'a nxher pinjoks në letër. Lexoje thot, "Në edim se filan ditën ke bën jetë me bon mir, u pengove me qader, atë qader te se dip se nat kena pengu në edina, po ti tash këna të mirë." Dhe e kundërta. Njoni e bën jetë jet me boni të keqë, e pengon qaderin. Allahu thot, lexoje, "A e di kur pa të dashme bën filan gjinojin, ni filan kurthën, ni filan vrasjen, ni filan korrupsionin, ni filan të keqën, po se ne fat e bosen as fat milan." Lexoje Ado thapengam sa kushe ban niyet me vonit mir ja shkron Allahu xhelala dhe kushe ban niyet me vonit keq ja shkron Allahu xhelaloo po se se pendoh e kush oshta i cili mund te minxhel kote Allahu sa miliard njerze i ka kriju Allahu te barekeu te ala ti gjoni njerzit e lidh me fillimin e dhjerratos tham ringjalla kat baje me Allahu sa njerësin tysh mund Allahu me ringjoni njerzit para më vëzër, Allahu, sigur, Allahu, bon, njërzit, një me vazer Allahu sikun Allahu ti gjish ban njerzit me gjenerat cela malet me besuri injall Sikur na pita ademi Sikur ta këshmi pas ademi në gjallësë A i shkon ma afor Më i besu e rinjallës A ma ljarë Ka diskutu djetar Në salove këshbo pita ademi Që i ka njësë dunjoja Deli të i fundin këja met Më ka na kitë një gjënerat Me miliarda njërëzi për njërë me jetu në dunjo A i shkon kjo Ma afor me besu rinjallën Jo Jo Se kishë mi thamë, po mirë, që ishtë do këtë me linë dikush e mu shkatruhe, që ishtë i bje brejzi brejzi, mu harru një brejze me dalë pak tjetëri. E Allah u gjelizhe e ka bënë malet prap njërzit e më hojnë. Qikëve tërsa brejza ka galu këtë dunja, janë shkatru popuj të tërë, prapë sot vlënë dunjaja. Kushtë mi kush ba me vlë këtërë? Populli popullika shkatror popullën e nuajit, popullën e Adit, popullën e Semudit. Popull të ndryshëm ka shkatruar Allahu në tokë dhe na si far në karujt Allahu prap. Dhe kena dalë çet filozofojna. Kjo është më afër me besurin e Allahut normalt, më afër. Ad ibn Qayyim dizë thot, "Cie mohon rinjalin, ai i cili është ai prej barkut nënës tu dal fëmia?" Cie mohon rinjalin? Ti si as e besoj atë rinjalin, hiç pa ukon. Pë Njëri për njerëzve ka bëu po çejf, ka dhënë njërin në njët. Anë në ku kjo argumenti Allah u gjeni gjelalu Andë Allah u shpeje për me ndi Kejfe te këfurune billah Si e mëni Allah Wë kundu me muata Hini kanë dhëdekt Hitsi në kanë Ahyakum A ju kanë gjah Thumme ju mitukum Pasta jau mërë shpirtim Thumme ju hijikum Pasta i prap ju rinjah E qka e mëni Allah Njarë më kanë i ford E ta shtip dis E jasmuj ma Qull Junshi u ledhi Thotë Allahut e bare kjo e tala Thuaj, juhi ledhi Aj i rinjall i cili ka kryu për herën e par Kush në rinjall? Qeshtë nga rinjall tash Nësi nga në konë në hish Nga rinjall Zotë i unë të bare kjo e tala Ketë këto vëzër lidhen me jemen e Zotit El Khabir Nuk i mungon Allahut as një sen Ama, A da i shikohet Allahut e bare kjo e tala Me mu ëgjize Se në e prek në vëzër Gini posat përshimu dhe kanë bohe dunjoja Shkone vënon të gishti Po është Allahon, sa i bjetë që ki gisht Sa vija mizan 7 miliard e 500 miliard e po A i bjetë që kaj Dë më dhonë, që ki gisht i ku cilë është Së në dunja A po, shkon në qështë Amerikës Në qështë Lindjes Edhe thonë, në e gishtin këtë akshir me ashtë Pasaporta jote, edhe në në gishtin dhët A, nuk e lezoj ka Mirë, që ki gisht i vogël, qëto vija Sa vija këtu i zika no, Sa ndryshime të vijave Sa konjer Të arsnikisht nuk ka me gjetrën. Shko te merrni pasaportoj, edhe vendno gishtin. Ai thot, "Hë, s'ka na gishtë jo." Allahu jahal senurihim ayatina. Na njez vekë na mia ka dhua jetën tona. Po mundesh gjet gisht mesazë. Provoje vetë. Provoje nichki. Ke ta psihi sa e, e vogula. Allahu ka bo çaqvia që tu as njehni sa përzihet, por kjo nuk ka vurgjo me miliarda njerzi. Edhe në më gishtin në sa i veti kalon. Nëse nuk oj veti, s'kalon. Thallahu jale zelaluhu bala qadirina. Allah në nusë uje benere Po, jo që këna mija në gjallë Edhe vijat e gjisë Që këna mija të rritu që që që që ka pas Edhe vijat e gjisë që që që që që ka pas Nuk në përzinë zotë Nuk në të barë kjo talë Dhal, une komplet me tërsin Ti del, nuk përzisht me përpën tanë Nuk përziv Del i plohë që që që që në këtë qështje Këtë për kësh i banë El Khabir Elus vjallohë në të barë kjo talë që Allahu Gjede Gjelalu në mundëcon që mi besu emra dhe decisive të Zotit të ashtoj në imanin në Allah te bareke ve tere ismi Allahu Jelle Jalalu ç zoti onje li jlaluhu nam mundson me umbush me iman me umbush me Kur'an me njeh Kur'an me njeh hadithe ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elus fi Allah te bareke ve tere ç zoti onje li jlaluhu nam mundson ç ta praktikoina islamin per brenda dhe per jasht elus fi Allah te bareke ve tere ç zoti onje li jlaluhu atiku ja kimi çollu Allahu na shpërblejn ku kemi gabuarsh per me dhe bejtan Allahu na fal elus fi Allah te bareke ve tere ç zoti onje li jlaluhu ne nam mundson te jetojme me me pas profundim te mir aku qouli hada wastaghfirullahi li wa lakum fa اقفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين